דבר אדוני אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי יאשיהו בן אמוץ מלך יהודה אסוף אסף כל מעל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 מעל פני האדמה נאום אדוני. ונטיטי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירושלים, והכרתי מן המקום הזה את שאר הבעל.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 מהגבעות. הלילו יושבי המכתש, כי נדמה כל עם כנען, נכרתו כל נטיל אחשף. והיה בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים.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 יום ענן וערפל, יום שופר ותרועה, על ההרים הבצורות, ועל הפינות הגבוהות. והצרות היא לאדם, והלכו כעיוורים, כי לאדוני חטאו.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 כנען ארץ פלישתים, והאבדתך מעין יושב. והייתה חבל הים, נבות קירות רועים וגדרות צאן. והיה חבל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 על עם אדוני צבאות. נורה אדוני עליהם כי רזה את כל אלוהי הארץ, וישתחוו לו איש ממקומו כל איי הגויים. גם אתם כושים חללי חרביהם. ויית ידו על צפון, ויאבד את אשור, וישם את נינא ולשממה, צייה כמדבר, ורבצו בתוכה עדרים, כל חייתו גוי, גם קעת, גם קיפוד, בכפתוריה ילינו, כו... יש שורר בחלון חורב בסף, כי ארזה ערה זאת, העיר העליזה היושבת לבטח, האומר הבלבבה, אני ואפסי איך. הייתה לשמה, מרבץ לה חיה, קול עובר עליה, ישרוק יניע ידו. הוי מוראה ונגאלה, העיר היונה. לא שמעה בקול, לא לקחה מוסר. בה' לא בטחה, אל אלוהיה לא קרבה. שריה וקרבך, אריות שואגים, שופטיה זהה וערב, לא גרמו לבוקר. נביאי הפוחזים, אנשי בוגדות,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 יכרתתי גויים, נשמו פינותם, החרבתי <אח> חוצותם מבלי עובר, ניצדו עריהם, מבלי איש <אח> מעין יושב. אמרתי, <אח> אך תראי אותי, תקחי מוסר. ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה, אכן השכימו, השחיתו, כל עלילותם. לא לכן חכו לי נאום אדוני, ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גוי.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 לעובדו שכם אחד. מעבר לנהר רכוש, עטרי בתפוצי, יובילון מנחתי. ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך לא אשר פשעת בי, כי אז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 אל ירפו ידייך. אדוני אלוהיך בקרבך גיבור יושיע. יסיס עלייך בשמחה. יחריש באהבתו. יגיל עלייך ברנם. נוגה ממועד אספתי ממך היו מסאת עליה חרפה הנני עושה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצולעה והנידחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בושתם. בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ. בשובי את שבותכם לעיניכם אמר אדוני